Amics i amigues, seguim a Ràdio Palafrugell amb el nostre matinal i ara el que anem a fer és parlar-vos dels dissabtes musicals, una, una nova iniciativa que ens arriba per als més menuts de la casa, de casa nostra, i que ens en parlaran ara mateix, juntament amb altres coses, la Rita Ferrer i l'Enric Ferrer, que els hem convidat a passar uns minuts aquí entre nosaltres. Bon dia, benvinguts. Bon dia. Bon dia. Com esteu? Mal bé eh? Amb la Mal música bé. a altra parte, com deia abans. Exacte, mai més ben dit. <ríe> molt. Bé. Anem a parlar una mica d'aquests dissabtes musicals, de fet és per això que us han conviat, després fem una mica de resum de com van totes les coses, però sembla que és una nova activitat. Fins ja no ho vull fer mai, això? Uh, bé, bueno, no. És, és, uh, hem fet una, és una programació que l'hem muntat una mica per donar cabuda a una franja d'edat que teníem una mica oblidada, que era una franja d'edat de 0-3 anys,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 però bàsicament perquè tinguin la, la, la, el coneixement de qui són aquestes persones i quin és el seu objectiu. Això estarà diguem posat a part perquè les persones interessades doncs, que, que puguin saber doncs, de, què, de què irà la programació. Cada persona que vulgui venir amb, amb els infants poden venir a, a una de les actuacions soles o han de venir a totes o no. com, com ho teniu muntat? Poden venir a una o a totes. Sí, ja també mm. he fet un pac de, de quatre sessions i un, un pac de totes les sessions perquè sortir més econòmic els que venen a totes, però si volen venir només en una, poden venir només en una. Que suposo que la, deu haver-hi un tipus d'inscripcions perquè, clar, les places deuen ser limitades, suposo que, que els sí. heu fet, no? Sí, sí, les places són limitades perquè l'espai és limitat. És. Mm -hmm. és una, serà un espai de, de, de l'escola de música, l'energia que... que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 la voluntat de que sigui una cosa de proximitat, eh? que no sigui un espectacle com de teatre, que, que hi ha un, uns, uns artistes dalt l'escenari i, i, i una gent rebent una informació, sinó que sigui una cosa més de proximitat i que tothom pugui participar, tant pares com nens. Bueno, suposo que cada un dels artistes que ve, de, de les persones que faran aquestes, uh, aquests dissabtes musicals, ja són perfectament ja saben perfectament el que hauran de fer per tant ells saben si han d'interactuar més menys sí. o còmode, perquè cada cosa serà diferent, no, no, no, no es sí, va sí. en un esquema determinat, sinó que cada cosa serà cada dissabte serà diferent, per dir-ho així cada, cada dissabte de mes, perquè això ho farem una vegada un al, mes. al mes, l'últim dissabte, de... dissabte de cada mes doncs serà una cosa diferent, uh, tot serà uh, aproximar la música en els nens, i evidentment si és zero Tres anys, zero, dos i mig, així. Aquesta edat és d'una manera, perquè poden haver-hi nadons que tinguin quatre mesos, sis mesos, eh? i poden haver-hi, doncs, que, que, que en tinguin tres tres, ja estaria bé que neixin amb el pacte 3 a 6 perquè després ells ja són més eh, autònoms, no? Tot, tot i així ens agradarà que, que vinguin acompanyats. És una mica com, com intentar fer una pedrera, amb això? Despertar l'amor per la música de, de ben aviat? Home, sí, un dels objectius aquests és que també que coneguin que coneguin això, que en aquesta edat també es pot començar no d'una manera tan activa com seria tocar un instrument però sí d'una manera de del que sempre anem dit sensibilització a la música no? de, de que vagis agafant sensibilitat per aquest, per, per aquest àmbit i, i, i, bueno, sí, i d'altra banda també aprofitant que aquest any estrenem les, les, les instal·lacions de l'energia també volem donar Volem obrir aquest espai que és municipal a, a, a tota la població que puguin a veure. Podria afegir-hi que, per exemple, els, els, els nens quan la idea era que nosaltres en l'escola de música del carrer Sant Joan dèiem, no, és que el millor que comencin a partir de quatre anys o sis, perquè nosaltres no teníem ni la infraestructura ni, ni la idea doncs, de, de que els nens poguessin fer-ho per, per, per diferents motius, sobretot d'espai. Ara tenim l'espai i... i, i és important que sàpiguen que els nens poden fer música des de la... hi ha música per embarassades eh? o sigui... El jo, jo t'anava a fer la pregunta eh? amb el fet de que diuen que la, la, la música entra ja amb el fetos directament, que és una de les coses que més, no sé si us han recordat vosaltres quan hi era o no però bueno, la teva família i la vostra família això es deu portar innat, o sigui, ja, ja l'escolteu des de que esteu a dins la panxa de la, de la mare, dels vosaltres per tant, és molt fàcil començar a educar suposo, no? O és molt fàcil vull dir que es pot començar a educar a partir del moment que ja la criatura ha nascut amb la música. La part eh, sensorial eh, eh, rep uns impactes sonors, efectius, emocionals, tot aquesta, tot aquesta, tots aquests factors, mentre la, el fetus es va desenvolupant, tots aquests impactes sonors arriben en el nen. Eh, hi ha teories que hi ha gent que diu que agafa un, un altaveu i se'l posen a la panxa que la mare canti i és importantíssim que tinguin la música ambiental també és importantíssim En allà mateix, com ell es va formant hi han totes unes parts del cervell doncs, que són les que eh, en recolliran tot l'aspecte la, la, musical i artístic eh? doncs que aquests, aquestes són ja una mica el que nodreix en l'infant no? i que després es desenvoluparà d'una manera inconscient com també són inconscients quan estem parlant d'aquesta edat de, de nadons, però la inconsciència no vol dir que no sigui la, la percepció. Eh? Mm -hmm. Per tant, com que quan es percep una cosa pot ser doncs, sabem que la perceps o, o, o no. Llavors, aquest art, que és la música, que desenvolupa, i això hi ha tants escrits fets que no cal tornar-ne a parlar, però tot, tot això és se pot afavorir a partir d'una de sempre, des del primer moment partir d'una manera Enric, són eh, diverses les, les actuacions que tindrem, eh, en conto fins a nou crec recordar eh, seria ara, també una mica et per nosaltres val més que la gent es dirigeixi eh, a l'energia per demanar la informació però si sí, a grosso modo, diguem una mica explica'm en què consistiran bàsicament aquestes actuacions Mira, eh, començarem amb Mous Infant, que ja, és un, ja són dos persones d'equip a 4 la Cristina i la Mònica, que ja fa molt de temps, fa 10 anys que, que es dediquen a, a la pedagogia amb nens d'aquestes edats, i, i coincidint amb el tardor doncs, ens presentaran una mena d'espectacle que es diuen Fulles venen, Fulles van. 26 d'octubre mm. sí, això el 26 d'octubre després el, el 23 de novembre també la, la Mercè Cerdà que té que, que, vinculada també equipa equipar a Fregell serà una cosa més de moviment dansa creativa però tam, però molt eh, vinculada també amb la música eh, seguirem el 21 de desembre a eh, un espectacle d'una companyia que es diu Alquímia Musical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 El 23 de maig Sònia Lanau, um, uh, aquesta, aquesta pedagoga també és d'un altre enfoc pedagògic, en aquest cas de de de Bellaterra, no sinó no, si no, mm. bueno, de formada a Bellaterra. I i Gordon també I, és i una també. suma de tots dos. Sí. Mm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 molt ben fet, doncs aquí tenim aquests dissabtes musicals. i ja, que us tenim aquí, que, com va l'energia? vint popa? Amb energia. Amb energia, això que no falti mai, no? Uh, ja podeu fer un crit més, teniu els cursos coberts, uh, us falta gent, uh, animem a la gent a, que vingui a tocar algun instrument més, com, com ho feu? Mira, uh, diríem que serem més visibles, com que serem més visibles convidem a tothom a venir eh, quan fem alguna audició quan fem... però si volen venir per informar-se informar nosaltres també els, hi, els hi obrirem les portes molt gustosament eh, a veure que falta gent sempre falta gent per, per un projecte entre cometes nou perquè és, és nou però no? eh, però el que és més important és que puguem arribar a tots els públics, i per poder arribar a tots els públics aquí també hi ha una, una gestió important que ha de fer també l'Ajuntament, eh? perquè en el cas doncs, de, de gent que potser li agradaria, potser podria, etc, etc, a vegades eh, s'espanten una mica. Llavors, sobretot que, que pensin que que hi ha unes beques, que l'Ajuntament dona unes beques pels alumnes de Palafrugell, que se poden demanar educació i que això és, això és un aspecte important per també obrir més a les persones que tinguessin interès i ganes i que per motius, per exemple, econòmics, doncs, que, no que no poguessin venir. Aquest és un aspecte. L'altre aspecte és que, que tenim, volem, i ja hem començat a iniciar, converses amb totes les escoles del poble, per tal que sàpiguen que tenen un centre, que si els interessa anar a fer el matí i fer una activitat que vulguin anar als mestres de música a un assaig de la cantata o, o una programació o volen que, que, que, que els hi preparem alguna cosa, doncs nosaltres estem oberts perquè som una, una escola del poble. Eh, Enric, alguna cosa més que ens volguessis comentar tu també sobre no, aquesta vana, xerrada? No, animar tots els pares que tenen de, de nens a amb, edats, amb aquestes edats que vinguin, que segur que s'ho passarà molt bé, tant els pares com els nens. Enric, Rita, gràcies per haver vingut a la nostra sintonia. Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Gràcies.